це цілком неможлива людина. застереженням чи сподіванням мого приятеля справдитися не довелося. Коли я зайшов до нього середу, на мене чекав лист із кенсингтонським штемпелем. Адреса була надряпана почерком, схожим на колючий дріт. Зміст листа був наступний. Енмор Парк, Кенсингтон. «Сер, я одержав вашого листа» в якому ви запевняєте мене, що підтримуєте мою точку зору, яка, втім, не потребує нічиєї підтримки. Згадуючи мою теорію з приводу дарвінізму, ви взяли на себе сміливість вжити слово «припущення». Вважаю, за необхідне зазначити, що в цьому контексті воно є до певної міри образливим. Втім, зміст вашого листа переконує мене, що вас – Можна звинуватити швидше в невігластві та безтактності, ніж у якихось лихих намірах, а тому це минеться вам безкарно. Ви цитуєте вихоплену із моєї доповіді фразу і, здається, не цілком тямати її. Мені здавалося, що сенс цієї фрази може залишитися незрозумілим лише для істоти, що стоїть на найнижчому щаблі розвитку, але якщо вона і справді вимагає додаткового тлумачення, то я згоден прийняти вас у вказаний вами час. Хоча всілякі відвідани і усілякі відвідувачі мені вкрай неприємні. Що ж стосується деяких правок до моєї теорії, то хочу заявити, що висловивши в притомному стані свої погляди, я не маю звички їх міняти». Коли ви прийдете, то будьте люб'язні показати конверт від цього листа моєму слузі Остіну, бо в його обов'язки входить захищати мене від нав'язливих негідників, котрі називають себе репортерами, із повагою. Такою була отримана мною відповідь, і я прочитав її вголос Генрі Тарпу, котрий навмисне прийшов раніше до редакції, щоб дізнатися про результат моєї сміливої спроби, Тарп обмежився лише таким зауваженням. «Кажуть, що є якийсь кровоспинний засіб, котікура чи щось таке. Вона діє краще за Арніку. Дивним і незрозумілим почуттям гумору наділені декотрі люди». Я отримав листа о пів на одинадцяту, але Кеп без зволікань довіз мене до місця мого призначення. Будинок, біля якого ми зупинилися, був достатньо солідний на вигляд із з великим порталом і важкими фіранками на вікнах, що свідчило про добробут цього грізного професора. Двері мені відчинив смаглявий, сухенький чоловічок невизначеного віку – у чорній матроській курці та коричневих шкіряних гетрах. Згодом я дізнався, що це був водій, котрому доводилось виконувати найрізноманітніші обов'язки, поза як лаки в цьому будинку не затримувалися. Його світло-блакитні очі допитливо оглянули мене з голови до ніг. «Вас чекають?» – спитав він. «А тож мені призначена зустріч. Листа маєте?» Я показав конверт. «Правильно!» Цей чоловік явно не любив потякати даремно. Я пішов за ним коридором. Аж раптом, назустріч мені із дверей, що ведуть, мабуть, до їдальні, швидко вийшла жінка. Жвава чорноока, вона нагадувала швидше француженку, аніж англійку. «Хвильку!» – сказала ця леді. «Зачекайте, Остіне!» «Зайдіть сюди, сер. Дозвольте спитати, чи ви зустрічалися з моїм чоловіком раніше? Ні, пані, нема в честі. Тоді заздалегідь прошу вибачення. Маю вас попередити, що він цілком неможливий чоловік. У повному розумінні слова «неможливий». Знаючи це, ви будете поблажливішими до нього. Я ціную таку увагу, пані. І як тільки помітите, що він починає втрачати самовладання... «Зараз же втікайте геть із світлиці. І не сперечайтеся. За таку необережність вже багато хто заплатив. А потім справа набуває розголосу. І це дуже кепсько відбивається і на мені, і на всіх нас. Про що маєте намір балакати з ним? Не про Південну Америку?» «Я не можу брехати жінкам». «Боже, милий, та це ж найнебезпечніша тема. Ви не повірите жодному його слову». Що мене анітрохи не здивує, тільки не висловлюйте свої недовіри в голос, а то він почне башкетувати. Прикиньтеся, що вірите йому, а тоді, можливо, все і обійдеться. Не забувайте, що він переконаний у власній рації. В цьому можете не сумніватися, він сама чесність. А тепер ідіть, аби йому не здалося підозрілою така затримка. Але коли побачите, що він стає небезпечним по-справжньому небезпечним. Зелень кнід і спробуйте протриматись до мого приходу. Я зазвичай можу впоратися з ним, навіть у найважчі хвилини. І з цим підбадьорливим напуттям леді передала мене на опікування мовчазного остіна, котрий під час нашої короткої бесіди, стояв, немов вилита із бронзи скульптура, що уособлює абсолютний спокій. Він Повів мене далі, стукіть у двері, у відповідь ревіння розлюченого бугая зсередини, і я опинився віч із професором. Він сидів на обертовому кріслі за широким столом, заваленим книжками, мапами та діаграмами. Як тільки я переступив поріг, обертове крісло різко крутнулося. Мені перехопило подих від виду цього чоловіка. «Я був готовий зустріти не зовсім пересічну особистість, але таке мені навіть наснитися не могло. Найбільше вражали його розміри, розміри та велична постава. Такої величезної голови мені ніколи не доводилося бачити. Якщо б я наважився приміряти його циліндр, то мабуть втопився в ньому по самій плечі». Обличчя та борода професора мимоволі викликали подумки уявлення про асирійських биків. Обличчя велике, м'ясисте. Борода квадратна, синьо-чорна, вільно спадає на груди. Незвичайне враження справляла і чуприна. Довге пасма, немов приклеєне, лежало на його високому, крутому чолі. Ясні, сіроблакитні очі кинули на мене критичний, владний погляд із підволохатих чорних брів. Я побачив широченні плечі, могутні груди колесом і величезні ручкишка, які густо заросли довгою чорною шерстю. Якщо додати до усього цього розкотистий, громоподібний голос, то ви зрозумієте, «Яким було моє перше враження від зустрічі зі знаменитим професором-челенджером?» «Нооо», – сказав він, зухвало витріщаючись на мене. «Чого припхалися?» Мені стало ясно. Якщо відразу в усьому зізнаюся, то ніякого інтерв'ю не буде. «Ви були настільки добрі, сер, що погодились прийняти мене», – смиренно почав я Простягаючи йому конверта, господар вийняв із шухляди столу мого листа та поклав перед собою: А, ви той самий молодик, котрий не тямить прописних істин. Однак, наскільки я зміг збагнути, мої загальні висновки удостоїлись вашої похвали. Безумовно, сер, безумовно. Я намагався вкласти в ці слова. Усю силу переконання. Скажіть на милість, як це посилює мої позиції? Ваш вік і ваша зовнішність роблять таку підтримку подвійно цінною. Ну що ж, краще вже мати справу з вами, аніж з табуном свиней, які накинулись на мене у Відні. Хоча їхній вереск не більш образливий, аніж рохкання англійського кнура. І він люто зблиснув очима, одразу ставши схожим на представника такого табуна. «Вважаю, що вони повелися обурливо», – зронив я. «Ваше співчуття недоречне. Маю вас запевнити, що я сам можу впоратися зі своїми ворогами. Припріть Джорджа Едварда Челленджера спиною до стіни, сер» і більшої радості ви йому не додасте. Так от, сер, зробімо все можливе, щоб скоротити ваш візит. Він вас навряд чи щасливить, а мене й поготів. Наскільки я второпав, ви хотіли висловити якісь свої міркування із приводу тих тез, які я висунув у доповіді. У його манері спілкуватися... Була така безцеремонна прямолінійність, що хитрувати із ним виявилося нелегко. Все ж я вирішив затягнути цю гру у розрахунку на те, що мені випаде нагода зробити кращий хід. На відстані усе складалося так просто. «О, моя ірландська винахідливість! Невже ти не допоможеш мені зараз, коли найбільше тебе потребую?» Пронизливий погляд сталевих очей відбирав мені сили. «Ну, не змушуйте себе чекати», – прогримів професор. «Я, звісно, лише починаю долучатись до науки», – сказав я із дурнуватою посмішкою. «І не претендую на більше, ніж звання скромного дослідника. Проте мені здається, що в цьому питанні ви проявили зайву строгість до Вейсмана». Хіба отримані з того часу докази не, не зміцнюють його позиції? Які докази? Промовив він із загрозливим спокоєм. Я, звичайно, знаю, що прямих доказів поки що немає. Я посилаюся, якщо можна так сказати, на загальний хід сучасної наукової думки. Професор? Схилився над столом, спрямувавши на мене зосереджений погляд, ви б мали знати, сказав він, загинаючи по черзі пальці на лівій руці, що, по перше, черепний показчик є фактор постійний. Безумовно, відповів я. І що телегонія наразі ще досліджується. Поза сумнівами. «І що зародкова плазма відрізняється від партеногенетичного яйця?» І ще пак!» – вигукнув я, захоплюючись власною захвалістю. «А що це доводить?» – спитав він м'яким, вкрадливим голосом. «І справді ж, – промимрив я, – що ж це доводить?» «Сказати вам все так само» крадливо промовив професор. «Будь ласка, це доводить!» із з несподіваною люттю заревів він. «Що іншого такого шарлатана важко знайти в усьому Лондоні! Ви – огидний, нахабний репортер, котрий має настільки ж віддалене уявлення про науку, як і про мінімальну людську порядність!» «Учений!» схопився з крісла. Його очі палали божевільним злістю, і все ж навіть цій напруженій миті я не міг не здивуватися, побачивши, що професор Челенджер, маленький на зріст, він був мені по плече, такий собі приплющений Геркулес. Уся величезна життєва міцкотрого немов би пішла в шир, в глиб, та ще й в черепну коробку. «Я молов перед вами нісенітницю, сер!» – заволав він, спершись руками об стіл і витягнувши шию вперед. «Я плів неймовірні дурниці! І ви надумали змагатися зі мною? Ви у кого весь мозок із лісових горішок?» Ці кляті писарлюги уявили себе всесильними. Вони вважають нібито одного їхнього слова досить, аби возвеличити людину або змішати її з брудом. Ми всі маємо кланятися йому ніжки, вимолюючи похвалу. Ось цьому треба надати протекцію, а цього знищити. Я знаю ваші підлі підступи. Ви вже дуже високо стали брати. Був час, коли ходили сумирно». «А тепер зарвалися, управи на вас немає! Пустобріхи нещасні! Я поставлю вас на місце!» «А тож, сер Джордж Едвард Челенджер, вам не по зубах! Цей чоловік не дозволить собою командувати! Він попереджав вас! Але якщо ви все ж пхаєтесь до нього, то нарікайте потім на себе!» «Здавайтеся, шановний пане Мелоун! Здавайтеся! Ви задіяли небезпечну гру і, на мій погляд, залишилися у програші!» «Послухайте, сер!» – сказав я, заткуючи до дверей і відкриваючи їх. «Ви можете лаятися, скільки вашій душі заманеться, але в цьому є межа. Я не дозволю налітати на мене із п'ястуками!» «Ага...» «Не дозволите!» – почав він повільно і з загрозливим виглядом наступати на мене. Потім раптом зупинився і запхав свої величезні лапи до кишень коротенької куртки, яка личить більше хлопчикові, аніж дорослому чоловікові. «Мені не вперше викидати з будинку таких фертиків. Ви будете четвертим чи п'ятим за рахунком». За кожного сплачено штраф. У середньому по 3 фунти 15 шилінгів. Дорого, але нічого не вдієш. Так треба. А тепер, сер, чому б вам не податися слідами ваших колег? Я особисто думаю, що цього не уникнути. Професор знов почав свій вкрай неприємний для мене наступ, виставляючи носаки в боки, наче якийсь учитель танців. Я міг би стрімголов кинутися в хол, але вважав таку втечу ганебною. Крім цього, справедливий гнів уже почав розпалюватися в моїй душі. Досі моя поведінка була надзвичайно ганебною, але погрози цього чоловіка... Одразу повернули мені відчуття власної гідності. Руки геть, сер! Я цього не терпітиму. Які ми ніжні. Його чорні вуса стирчали догори, між розсуненими злістю усмішкою губами блиснули сліпучо білі ікла. То ви цього не будете терпіти. Не клейте із себе, дурня, професоре! вигукнув я. «На що ви розраховуєте? Я важу більше двохсот фунтів! Я міцний, як залізо, і щосуботи граю в регбі в ірландській збірні! Вам зі мною не...» Але цієї миті він кинувся на мене. На щастя, я вже встиг відчинити двері, інакше від них залишилися б самі тріски. Ми колесом покотилися по всьому коридору, якимось чином прихопивши дорогою крісло». Професорська борода закупорила мені весь рот. Ми стискали один одного в обіймах. Наші тіла тісно переплилися, а ніжки цього клятого крісла так і вертілися над нами. Пильний Остін відчинив навстіж вхідні двері. Ми, шкереберць, скотилися сходами вниз. і Я бачив, як брати Мек виконували щось подібне в мюзик-холі – але, мабуть, цей атракціон вимагає певної практики, інакше без каліцтва не обійтися. Вдарившись об останню сходинку, крісло розсипалося на друзки, а ми вже порізно опинилися в водосточній канаві. Професор схопився на ноги, розмахуючи п'ястуками та хриплячи як астматик. «Отримали!» – крикнув він, ледве переводячи дух. «Хуліган!» – відповів я, і на силу підвівся із землі. Ми мало не схопилися знову, поза як бойовий дух у професора іще не згас. Але доля вивела мене із цього безглуздого становища. Поруч із нами виріс полісмен із нотатником в руках. «Що це означає? Як вам не соромно?» – сказав він. Це були найнеприємніші слова, який мені довелося почути в венмор «Ну?» – допитувався правоохоронець, звертаючись до мене. «Поясніть, що це означає?» «Він сам на мене напав», – сказав я. «Ви справді напали першим?» – перепитав поліціянт. Професор тільки засупів у відповідь. «І це вже не перший випадок» зауважив полісмен, строго хитаючи головою. «У вас і минулого місяця були неприємності. І саме з такого приводу у молодого чоловіка підбите око. Ви висуваєте йому звинувачення, сер. Я раптом змінив гнів на милість. «Ні, не висуваю». «Це ж чому?» – поцікавився поліціянт. «Тут є частка моєї провини». «Я сам на таке напросився. Він мене чесно застерігав». Полісмен затраснув нотатник. «Щоб ці неподобства більше не повторювалися», – сказав він. «Ну годі, розходіться, розходіться!» Це стосувалося хлопчика з крамниці м'яса, покоївки і двох-трьох зівак, котрі вже встигли зібратися навколо нас. Правоохоронець важко крокував тротуаром. Женучи перед собою це маленьке стадо, професор поглянув на мене, і в його очах промайнула сміхотлива іскра. «Заходьте», – сказав він, – «наша розмова ще не скінчилася». Хоча ці слова прозвучали зловісно, але я таки пішов за ним до будинку. Лакей Остін, схожий на дерев'яну статую, зачинив за нами Двері. Розділ четвертий. Та це ж найвидатніша річ у світі. Не встигли двері за нами зачинитися, як із їдальні вибігла пані Челенджер. Ця крихітна жінка не тягнулася від гніву. Вона стала перед своїм чоловіком, наче розтривожена несучка, що грудьми зустрічає бульдога. Очевидно, пані Челенджер. Стала свідком мого витурення, але не помітила, що я вже встиг повернутися. «Джорджа, яке звірство!» – заволала вона. «Ти скалічив цього милого юнака!» «Та ось він тут! Живий та неушкоджений!» Пані Челленджер зніяковіла, але швидко опанувала себе. «Даруйте, я вас не бачила!» Не турбуйтесь, пані, нічого страшного не сталося. Але він вліпив вам синець під око. Яке неподобство! У нас і тиждень не минає без скандалу. Тебе усі ненавидять, Джорджа. На тобою всі знущаються. Ні, моєму терпінню настав край. Це переповнило чашу. Не треба ворушити брудну білизну на людях, загримів професор. «Це ні для кого не таємниця!» – лементувала вона. «Невже ти думаєш, що вся наша вулиця? А якщо вже й на те пішло, то й весь Лондон не знає! Остіне, ви нам не потрібні, можете йти! Тобі перемивають кісточки всі, кому не лінь! Ти забуваєш про почуття власної гідності! Ти, кому слід бути професором у великому університеті, користуватися повагою студентів!» «Де твоя гідність, Джордже?» «А де твоя, моя Люба?» «Ти довів мене бозна до чого! Хуліган! Безнадійний хуліган! Ось на кого ти перетворився!» «Джесі, опануй себе!» «Безпардонний скандаліст!» «Годі! До ганебного стовпа за такі слова!» Сказав професор. І на превеликий подив він нахилився, підняв дружину, та поставив її на високий постамент із чорного мармуру, що стояв у кутку холу. Цей постамент, з-за вишки щонайменше в сім футів, був такий вузький, що пані Челленджер заледве могла втриматися на ньому. Важко було собі уявити безглуздіше видовище. Боячись звідти впасти, вона немов скам'яніла зі спотвореним від люті обличчям і тільки трохи дригала ногами. «Здійми мене!» – нарешті стала благати пані Челенджер. «Скажи, будь ласка!» «Це гидко, Джордже, Здійми мене негайно!» «Пане Мелоун, ходімо до мого кабінету!» «Але даруйте, сер, сказав я, зиркаючи на його дружину. «Чуєш, Джессі? Пан Мелоун заступається за тебе! Скажи, будь ласка! Тоді зніму!» «Неподобство! Ну, будь ласка, будь ласка!» Він зняв її з такою легкістю, наче жінка важила не більше за канарку. «Поводься, престойна Люба, пан Мелоун – представник преси. Завтра ж він опише усе це в своїй нікчемній газетці, і більшу частину розпродасть серед наших сусідів». Дивні примхи однієї високопоставленої особи. Високопоставлена особа – це ти, Джесі. Тому згадай, куди я поставив тебе кілька хвилин тому. Потім під заголовок з побуту одного оригінального подружжя. Цей пан Мелоун нічим не погребує. Він харчується стервом, як і всі його побратими. «Поркус ексгреге діаболі! Свиня із стабуна диявола!» «Правильно кажу, пане Мелоун!» «Ви справді нестерпні!» – із запалом кинув я. Професор зареготав. «Ви двоє, мабуть, укладіть проти мене спілку!» Прогудів він, випнувши свої могутні груди та глипаючи то в мій бік, то на дружину потім уже й зовсім іншою інтонацією. «Даруйте нам ці невинні сімейні розваги, пане Мелоун! Я запропонував вам повернутися зовсім не для того, щоб робити учасником наших безневинних сварок. Ну, мопані, гайда звідси, і не треба гніватися!» Науковець поклав свої величезні лаписька дружині на плечі. «Твоя правда, як завжди!» Якщо б Джордж Едвард Челенджер слухався твоїх порад, він був би набагато поважнішою людиною. Однак, не самим собою. Поважних людей багато, моя люба, а Джордж Едвард Челенджер один-єдиний на світі. Тому спробуй якось порозумітися із ним. Він втілює в дружині гучний поцілунок що збентежило мене набагато більше, ніж усі його дикі витівки. «А тепер...» «Пане Мелон!» правив далі професор, знову набуваючи бундючного вигляду. «Будьте ласкаві!» «Завітати сюди!» Ми увійшли в ту ж кімнату, звідки десять хвилин тому вилетіли із таким гуркотом. Учений ретельно причинив за собою двері, посадив мене в крісло, та підсунув мені під ніс скринку із сигарами. «Справжній Сан-Хуан-Колорадо», – поінформував він. «На таких збудливих людей, як ви, наркотики діють сприятливо». «Боже, милий, ну хто ж відкушує кінчик? Відріжте! Треба мати повагу до сигари!» «А тепер відкиньтеся на спинку крісла і вислухайте уважно усе». Що я хочу вам сказати? Якщо будуть якісь запитання, доведеться відкласти їх до кращих часів. Насамперед, про ваше повернення в мою оселю після цілком справедливого вигнання. Господар випнув бороду вперед та вилупився на мене із таким виглядом, ніби тільки чекав, що я знову вплутаюся в суперечку. Отже, повторюю. Після цілком заслуженого вигнання. Чому я запросив вас повернутися? Тому що мені сподобалась ваша відповідь цьому нахабному полісмену. Я побачив у ній певні залишки доброчесності, невластивої представникам вашого фаху. Визнавши, що провина лежить на вас, ви проявили певну неупередженість і широту поглядів які заслужили моєї прихильної уваги. Нищі представники людської раси, до котрих, на жаль, належите і ви, завжди перебували за межами мого розумового кругозору. Ваші слова відразу пересунули вас у поле мого зору. Мені захотілося познайомитися з вами ближче, і я запропонував вам повернутися». «Будьте люб'язні струшувати попіл у маленьку японську попільничку, он на тому бамбуковому столику, який стоїть біля вас». Усе це професор випалив без єдиної затримки, наче читав лекцію студентам. Він сидів обличчям до мене, пнучись, як велика жаба. Постава його була відкинута назад, очі пихато примружені. Відтак професор раптом обернувся боком. Тож, мені стало видно, лише жмут його волосся над відстовбурченим червоним вухом. Поворушив купу паперів на столі і витяг звідти якусь вельми пошарпану книжку. «Хочу розповісти вам дещо про Південну Америку», – почав він. «Свої зауваження можете залишити при собі. Передусім будьте люб'язні затямити. Те, про що зараз почуєте...» Я забороняю розголошувати в будь-якій формі доти, доки ви не отримаєте на це відповідного дозволу від мене. Дозвіл цей, цілком ймовірно, я ніколи не надам. Це зрозуміло? До чого ж така надмірна суворість, сказав я. Мені здається, об'єктивний виклад... Він поклав книжку на стіл. «Більше продовжувати немає сенсу. Бажаю успіхів!» «Ні, ні, я згоден на будь-які умови!» – вигукнув я. «Адже вибирати мені не доводиться!» «Про вибір не може бути й мови!» – підтвердив учений. «Тоді обіцяю мовчати!» «Обіцяєте?» «Слово честі!» Він зміряв мене нахабним і недовірливим поглядом. «А звідки я знаю?» «Які ваші поняття про честь?» «Ну, знаєте, сер, Сердито відмахнувся я. «Ви занадто багато собі дозволяєте. Мені ще не доводилось вислуховувати такі образи». Мій вибух не лише не вивів його із себе, а навпаки зацікавив. «Короткоголовий тип...» Пробурмотів він. «Брахіцефал...» «Сірі очі...» темне волосся, певні риси негроїдів. Ви, ймовірно, кельт? Я ірландець, сер, Чистокровний? А то ж, сэр. Тоді все зрозуміло. Так от, ви дали мені слово тримати в таємниці ту інформацію, яку я вам повідомлю. Ці дані, звісно, будуть дуже скупі, але певними цікавими деталями... Я і з вами поділюся. Ви, мабуть, знаєте, що два роки тому я здійснив мандрівку Південною Америкою. Подорож, яка увійде в Золотий фонд світової науки. Її метою було перевірити деякі висновки Воллеса та Бейтса. А це можна було зробити лише на місці, в тих же умовах, в яких вони проводили свої спостереження. Якщо б результати моєї подорожі лише цим і обмежилися, все одно вони були б гідні усілякої уваги. Але тут відбулася одна непередбачена обставина, яка змусила мене спрямувати свої дослідження по зовсім іншому шляху. Ви, можливо, чули, втім, хто зна, в наше століття невігластва нічому не дивуєшся, що деякі місця, по яких протікає річка Амазонка, досліджені в повному обсязі, і що в неї впадає безліч приток, досі не позначених на мапі. Ось я і поставив собі завдання відвідати ці маловідомі місця і обстежити тамтешню фауну. І це дало мені в руки стільки матеріалу, що його вистачить на кілька розділів твоєї величезної, монументальної праці і зоології, яка слугуватиме виправданням усього мого життя. Закінчивши експедицію, я повертався додому, і на зворотному шляху мені довелося заночувати в маленькому індіанському селищі, неподалік від того місця, де в Амазонку впадає одна з її притоків. Про назву та географічне розташування цієї притоки промовчу. Ну так от, у селищі жили індіанці племені Кукама, мирний народ, який, на жаль, вироджується, а їхній розумовий рівень навряд чи підіймається над рівнем пересічного лондонця. Я вилікував кількох тамтешніх жителів і ще першого свого приїзду, коли підіймався вгору річкою. І загалом справив на індіанців сильне враження. Тому не дивно, що мене там чекали. Вони відразу ж стали пояснювати мені знаками, що в селищі є людина, котра потребує моєї допомоги. Я й пішов за їхнім вождем в одну з їхніх хиж. Увійшовши туди, я переконався, що стражденний, котрому була потрібна допомога, тільки не віддав Богові душу. На мій подив, він виявився не індіанцем, а білим. Найбілішим із білих, якщо можна так сказати. Бо у нього було абсолютно світле волосся і усі характерні ознаки Альбіноса. Від його одягу залишилися хіба лахміття. Страшенно змарніле тіло свідчило про довгі поневіряння. Наскільки я міг зрозуміти індіанців, вони ніколи раніше цього чоловіка не бачили – він прийшов у селище із лісової гущавини, сам, без супутників, і ледве тримався на ногах від слабкості. Наплічник-незнайомця лежав поруч із ним, і я обстежив його в Всередині був вшитий ярличок із ім'ям та адресою власника. Maple White, Lake Avenue, Детройт, штат Мічиган». «Перед цим ім'ям я завжди готовий зняти шапку». Не буде перебільшенням сказати, що коли важливість зробленого мною відкриття отримає загальне визнання, його ім'я буде стояти поруч із моїм. Вміст наплічника чітко свідчив про те, що Мейпл Уайт був художником і поетом, котрий вирушив на пошуки нових яскравих вражень. Там були чернетки віршів. Я не вважаю себе знавцем, але мені здається, що вони далеко не найкращі. Крім цього, я знайшов у наплічнику доволі посередні річкові пейзажі. Скринку із фарбами, пачку пастельних олівців, пензлі, ось цю вигнуту кістку, що лежить на каламарі, томик Бекстера метелики та бражники, дешевий револьвер і кілька набоїв до нього. Предмети особистого вжитку він, лебонь втратив за час своїх мандрів, а може їх у нього й не було. Жодного іншого майна цього дивного представника американської богеми я не знайшов і вже було намірявся йти, аж раптом помітив, що з його кишені подертої куртки щось терчить. Це був альбом для етюдів, ось він перед вами і так само пошарпаний, як і тоді. Можете бути певні, що з того часу, як ця реліквія потрапила до моїх рук, я ставлюсь до неї так само побожно, як ставився б до першодруків Шекспіра. Тепер вручаю цей альбом вам. І прошу переглянути його сторінку за сторінкою, щоб вникнути у зміст малюнків. Науковець закурив сигару. Відкинувся на спинку крісла і, не зводячи з мого обличчя зухвалого і водночас допитливого погляду, став стежити, яке враження справлять на мене ці малюнки. Я розгорнув альбом, чекаючи знайти там якісь откровення, які і сам допуття не знав. Однак перша сторінка розчарувала мене, бо на ній був намальований здоровенний чолов'яга, у морській курці, а під малюнком стояв підпис «Джиммі Колвер» на борту поштового пароплава. Далі було кілька дрібних жанрових начерків із життя індіанців. Потім малюнок, на якому був зображений чинний гладун із духовним званням у крислатому капелюсі, котрий сидів за столом у товаристві дуже худого європейця. Підпис пояснював. «Сніданок у Фра Крістоферо» в Розаріо. Наступні сторінки були заповнені жіночими та дитячими голівками, а за ними йшла одразу ціла серія замальовок тварин із такими поясненнями. Ламантин на піщаній мілені, черепаха та черепашині яйця, чорний агуті під пальмою. Агуті, до речі, виявився вельми схожим на свиню, і нарешті наступні дві сторінки займали начерки якихось вельми неприємних ящерів із довгими носами. Я й не знав, що й думати про все це, тому звернувся за поясненням до професора. Це, ймовірно, крокодили? Алігатори, алігатори. Справжні крокодили Південній Америці не живуть. Різниця між тим іншим видом полягає. Я лише хочу сказати, що не бачу тут нічого виняткового. Нічого, що могло підтвердити ваші слова. Він відповів мені з безтурботною усмішкою. Перегорніть ще одну сторінку. Але наступна сторінка ні в чому мене не переконала. Це був пейзаж, легко позначений аквареллю. Один із тих незакінчених етюдів, які слугують художнику лише наміткою до майбутньої, ретельнішої розробки теми. Передній план еттюду займали блідо-зелені пірчасті рослини, що здіймалися вгору схилом, який переходив у лінію темно-червоних ребристих скель, які чимось мені нагадували базальтові формації. На задньому плані ці скелі стояли суцільною стіною, Праворуч підіймався пірамідальний стрімчак. Мабуть, відокремлений від основної гряди глибокої щелини. Його вершечок був овінчений величезним деревом. Над усім цим сяйло синє тропічне небо. Визька смужка зелені оплямовувала шпилі червоних скель. На наступній сторінці я побачив іще один акварельний начерк того ж пейзажу, зроблений із ближчої відстані – тому його деталі виступали чіткіше. Отже, спонукав професор. Формація справді дуже цікава, відповів я. Але мені важко визначити, наскільки вона виняткова, адже я не геолог. Виняткова, повторив він. Та це єдиний такого типу ландшафт. Він здається неймовірним, таке навіть наснитись не може. Перегорніть сторінку. Я перегорнув і не міг стримати вигук подиву. І з наступної сторінки альбому на мене глипнуло щось надзвичайне, таке чудовисько могло виникнути лише в видіннях курця опіуму або ж в гарячковому марені хворого. Голову почвара мала пташину, тіло як у непомірно роздутої ящі, хвіст, що волочиться по землі, наїжджачився гострими голками. А вигнута спина була обсаджена високими колючками, схожими на півнячі гребінці. Перед цією істотою стояв маленький чоловічок, майже карлик. «А що на це скажете?» – вигукнув професор, із переможним виглядом потираючи руки. «Це щось жахливе, якийсь гротеск?» «А що змусило художника зобразити такого звіра?» Не інакше, як солідна порція джину. Кращого пояснення не можете вигадати. Гаразд, сер, а як ви самі це пояснюєте? Дуже просто така тварина існує. Цілком очевидно, що цей малюнок зроблений з натури, і я не розреготався лише тому, що вчасно згадав, як ми колесом котилися по всьому коридору. «Без сумніву, безумовно», – висловився я із тією догідливістю, на яку зазвичай не скупляться в розмові із недоумками. «Правда, мене трохи бентежиться ця крихітна людська постать. І якщо б тут був намальований індіанець, можна було б подумати, що в Америці існує якесь плем'я пігмеїв, але це європеєць, на ньому шкорковий шолом». Професор пирхнув. Немов розлючений Буйвол. «Ви просто збагачуєте мене досвідом!» – вигукнув він. «Майже людської тупості набагато ширші, аніж я гадав. У вас розумовий застій?» – вражаюче. Цей вибух був такий безглуздий, що навіть мене не розсердив. Та й чи варто було надаремно тріпати собі нерви?» «Якщо вже сердитись на цього чоловіка, то що хвилини на кожне його слово?» Я обмежився втомленою посмішкою. «Мене вразили розміри цього пігмея», – сказав я. «Та ви подивіться!» – крикнув професор, нахиляючись до мене і тицяючи волохатим, товстим як сосиска пальцем в альбом. «Ось він і рослина позаду тварини!» Ви, ймовірно, вважаєте її кульбабою чи бруссельською капустою, чи не так? Ні, пане, це американська пальма, названа слоновою кісткою, а вона сягає 50-60 футів висоту. Невже ви не тямите, що людська постать намальована тут недарма? Художник не зміг би залишитися живим, зустрівшись вічнавіч із таким звіром. «Тут уже не до малювання. Він зобразив самого себе лише для того, щоб дати поняття про масштаби. Зросту він був, ну, скажімо, футів п'ять іще трохи. Дерево, яке слід було очікувати в десять раз вище». «Святе небо!» – вигукнув я. «Отже ви вирішили, що ця істота була?» Та якщо шукати йому будку, то і вокзал Чарінг-Крос виявиться затісним. Це, звісно, перебільшення. Але екземпляр і справді великий, пихато зауважив професор. Але не можна, вигукнув я, не можна ж відмітати в бік весь досвід людської раси на підставі одного малюнку. Я перегорнув решту сторінок і переконався, що в альбомі «Більше нічого немає». «Один єдиний рисунок якогось волоцюга художника, котрий міг зробити його, накурившись гашишу, або в гарячковому марині, або просто на догоду своїй хворі уяві, ви, як людина науки, не можете відстоювати таку точку зору!» Замість відповіді професор здійняв із полиці якусь книжку. «Ось, блискуча монографія». Мого талановитого приятеля, Рея Ланкастера. Мовив він. Тут є одна ілюстрація, яка видасться вам цікавою. Ага, ось вона. Підпис внизу. Передбачуваний зовнішній вигляд динозавра-стегозавра юрського періоду. Задні кінцівки висотою у два людські зрости. Ну, що тепер скажете? Він простягнув мені розгорнуту книгу. Я поглянув на ілюстрацію та сіпнувся. Між начерком невідомого художника і цим представником давно вимерлого світу, відтворених уявою вченого, була безумовно велика схожість. «Справді вражає», – видихнув я. «І все ж ви й далі наполягаєте». «Але, може, це простий збіг?» Або ж ваш американець бачив колись таку картинку і в Марині її згадав. Чудово. терпляче погодився професор. Нехай буде так. Тепер не відмовте в люб'язності поглянути на це. Він простягнув мені кістку, знайдену, за його словами, серед речей померлого. Вона була дюймів шістю довжину, грубіша за мій великий палець, а на її кінці збереглися залишки цілком висхлого хряща. «Який із відомих нам тварин може належати така кістка?» – поцікавився професор. Я ретельно її оглянув, закликаючи на допомогу усі знання, які ще не вивітрилися із моєї голови. «Це може бути ключиця дуже дорослої людини», – припустив я. Мій співрозмовник презирливо замахав руками. Ключиця людини має вигнуту форму, а ця кістка цілком пряма. На її поверхні є улоговинка, яка свідчить про те, що тут проходило велике сухожилля. На ключиці нічого такого немає. Тоді не можу вам відповісти. Не бійтеся виставляти на показ своє невігластво. Гадаю, що серед зоологів південного Кенсингтону не знайдеться жодного, хто зміг би класифікувати цю кістку. Вчений взяв пуделку з-під пігулок і виняв звідти маленьку кісточку за вбільшки сквасолину. Наскільки я знаю, ось ця кісточка відповідає будові людського скелета тій, яку ви тримаєте в руці. Тепер «Маєте певне уявлення про розміри тварини? Не забудьте і про залишки хряща. Вони свідчать, що це була свіжа особина, а не викопна. Ну, що тепер скажете?» «Може, у слона?» Його пересмикнуло, наче від болю. «Годі, майте совість, слони в Південній Америці! Не смійте навіть затинатися про це!» «Навіть у нашій сучасній початковій школі!» «Ну гаразд!» – зупинив я його. «Не слон, то якась інша американська тварина. Наприклад, тапір!» «Повірте мені, молодий чоловіче, що елементарні знання в цій галузі науки я маю. Не можна навіть припустити думки, що така кістка належить тапіру» або якийсь інший тварині, відомий зоологам. Це кістка дуже могутнього звіра, який існує десь на земній кулі, але досі невідомий науці. Ви все ще сумніваєтесь? У будь-якому разі мене це дуже зацікавило. Отже, ви ще не безнадійні. Відчуваю у вас щось світиться в мозку, тому давайте ж терпляче роздувати цю іскру. Облишимо тепер покійного американця та перейдімо знову до моєї оповідки. Ви, звісно, здогадуєтеся, що я не міг розлучитися з Амазонкою, не дошукавшись, у чому тут справа. Певну інформацію про те, звідки прийшов цей художник, я мав. Втім, я міг би керуватися легендами індіанців, Бо лейтмотив якоїсь незвіданої країни прослизає в усіх переказах при річкових племен. Ви, певна річ, чули про Курупурі? Ні, не чув. Курупурі – це лісовий дух. Щось зловісне, грізне. зустріч з ним веде до загибелі. Ніхто не може писати Курупурі, але це ім'я вселяє в індіанців жах. Однак... Всі племена, що живуть на берегах Амазонки, сходяться в одному. Вони точно вказують, де мешкає Курупурі. Із тих самих місць прийшов і американець. Там таїться щось незбагненно страшне, і я вирішив з'ясувати, про що йдеться. «І як же ви вчинили?» Від моєї легковажності не залишилося й сліду, цей велет науки умів завойовувати увагу та повагу до себе. Мені вдалося здолати опір індіанців. Той внутрішній опір, який вони чинять, коли починаєш балакати з ними про це. Пустивши у хід усілякі вмовляння, подарунки і, мушу зізнатися, погрози, я знайшов двох провідників. Після багатьох пригод... Описувати їх немає потреби. Після багатьох днів шляху про маршрут і його протяжність теж дозволю собі промовчати. Ми нарешті прийшли в ті місця, які досі ніхто не описав і де ніхто ще не побував. За винятком мого нещасного попередника. Тепер будьте люб'язні поглянути ось на це. Науковець Простягнув мені невелику світлину. Її сумний стан пояснюється тим, що коли ми спускалися вниз річкою, наш човен перевернуло. І футляр, в якому зберігалися непроявлені негативи, тріснув. Результати цього лиха не забарилися. Майже всі негативи загинули. Втрата невиправна. Ось це фото – одне з небагатьох більш-менш вцілілих. «Вам доведеться вдовольнятися таким поясненням його недосконалості. Поширюються чутки про якусь фальсифікацію. Але я не схильний сперечатися зараз на цю тему». Знімок і справді був зовсім блідий. Недоброзичливий критик міг би легко причепитися до цього. Вдивляючись у тьмя на сірий ландшафт і поступово розбираючись у його деталях, я побачив довгу, та височезну лінію скель, що нагадували гіганський водоспад, а на передньому плані – пологу рівнину із розкиданими по ній деревами. «Якщо не помиляюся, цей пейзаж був і в альбомі», – помітив я. ж, підтвердив професор. «Я знайшов там сліди стоянки. А тепер погляньте ще на одну світлину». Це був той самий ландшафт, лише взятий крупнішим планом. Знімок був геть зіпсований, і все ж я розгледів самотню, увінчену деревом скелю, яку відділяла від гряди балка. Тепер у мене не залишилося жодних сумнівів, зізнався я. Отже, ми недаремно пнемося, сказав професор. Дивіться, які успіхи. «Тепер будьте ласкаві поглянути на шпильці цієї скелі. Ви щось там бачите?» «Величезне дерево. А на дереві?» «Великого птаха?» Він подав мені лупу. «А вже ж!» – сказав я, дивлячись крізь неї. «На дереві сидить великий птах. У нього досить серйозний дзьоб. Це, вочевидь, пелікан?» «Зіру вас не позаздриш», – сказав професор. «Це не пелікан і взагалі не птах. Щоб ви знали, мені вдалося підстрелити цю істоту, і вона послужила єдиним незаперечним доказом, який я звідти привіз». «Вона тут? У вас?» «Нарешті я побачу речовий доказ усіх цих байок!» «Вона була у мене». На жаль, катастрофа на річці згубила не лише негативи, а й цю мою здобач. Її підхопило виром, і як я не намагався врятувати свій скарб, у моїй руці залишилась лише половина крила. Я втратив свідомість і прийшов до тями, коли мене вже винесло на берег. Але цей жалюгідний залишок чудового екземпляра... «Був цілий та неушкоджений. Ось він, перед вами!» Професор винів із шухляди столу щось, що нагадувало, на мою думку, горішню частину крила величезного лилика. Ця вигнута кістка із претенчистою плівкою була щонайменше два або й більше футів завдовжки. «Летюча миша жахливих розмірів!» – виголосив я своє припущення. «Та де там?» – сурово осадив мене професор. Живучи в атмосфері високої освіти і науки, я й гадки не мав, що основні принципи зоології настільки мало відомі в широких колах суспільства. Невже ви не знайомі з найелементарнішим постулатом порівняльної анатомії, де йдеться, що крило птаха, по суті, є передпліччям, тоді як крило кажана – Складається з трьох продовжених пальців і з перетинкою між ними. У цьому випадку кістка не має нічого спільного із кісткою передпліччя. І ви можете переконатись на власні очі в наявності всього лише однієї перетинки. Отже, про кажана годі й згадувати. Але якщо це не птах і не лилик, тоді з чим ми маємо справу? Що це може бути? Мій скромний запас знань був вичерпаний до дна. Навіть не можу припустити, розвів я руками. Професор розгорнув монографію, на яку вже посилався раніше. Ось, продовжував він, показуючи мені якесь чудовисько з крилами. Ось чудове зображення діморфадона або птеродактеля. «Крила того ящера юрського періоду, а на наступній сторінці схема механізму його крила. Порівняйте її з тим, що тримаєте в руках». При першому ж погляді на схему я аж сіпнувся від подиву. Вона остаточно мене переконала. Сперечатися було смішно. Сукупність усіх даних зробила свою справу. Рисунок світлини... «Розповідь професора, а тепер і речовий доказ. Що ж тут іще вимагати?» Так я й сказав професору. Сказав із усім запалом, на який був здатний. Бо тепер мені стало ясно, що до цього чоловіка ставилися упереджено. Він відкинувся на спинку крісла, примружив очі і поблажливо всміхнувся купаючись у промені сонця визнання, що несподівано, блиснуло на нього. «Та це ж найвидатніша річ у світі!» – вигукнув я, хоча в мені озвався темперамент не стільки натураліста, скільки журналіста. «Це грандіозно! Ви колумб науки! Ви відкрили загублений світ! Щиро шкодую, що сумнівався в правдивості ваших слів!» «Оссе це здавалось мені неймовірним, але я не можу не визнати очевидних фактів, і вони мають бути настільки ж переконливими для всіх!» Професор заморкотів від задоволення. «Що ж ви зробили далі, сер?» «Настав сезон дощів, пане Мелоун, а мої запаси провіанту закінчилися. Я обстежив лише частину цієї велетенської гірської гряди». Але піднятися на неї так і не зміг. Пірамідальний стрімчак, із якого я зняв пострілом птеродактиля, виявився доступнішим. Згадавши свої альпіністські навички, я піднявся на нього приблизно до середини. Звідти вже можна було розгледіти плато, що вінчає гірську гряду. Воно було просто неосяжне. Куди не поглянь на захід, на схід кінця не видно цим вкритим зеленю скелям. Біля підніжжя гряди стеляться болота та непрохідні гащі, що кишать зміями та іншими гадами. Справжній розсадник лихоманки. Цілком зрозуміло, що такі перешкоди служать природним захистом для цієї незвичайної країни. «А ви бачили там...» Ще якісь ознаки життя? Ні, сер, не бачив. Але за той тиждень, що ми провели біля підніжжя цих скель, нам не раз доводилося чути якісь дивні звуки, що долинали звідки лясь згори. Але що ж це за істота, яку намалював американець? Як він із нею зустрівся? Можу лише припустити, що він... Якимось чином дістався на самий вершечок гряди і побачив його там. Отже туди є якийсь шлях. Шлях без сумніву важкий, інакше усі ці чудовиська спустилися б вниз і заполонили все навколо. Оцьому вже не може бути жодних сумнівів. Але як вони там опинилися? На мою думку. «Нічого загадкового тут немає», – мовив професор. «Пояснення напрошується само собою. Якщо ви, можливо, знаєте, Південна Америка – гранітний материк. У віддалені століття у цьому місці Либонь сталося раптове зміщення пластів у результаті виверження вулкана. Не забувайте, що ці скелі базальтові, отже мають вулканічне походження». Площу, величиною приблизно в наше графство Сасекс, виперло вгору з усіма її мешканцями та відрізало від решти материка стрімкими скелями такої твердої породи, якій не страшне жодне вивітрювання. Що ж вийшло? Закони природи втратили свою силу в цьому місці. Всілякі перешкоди, що зумовлюють боротьбу за існування в усьому іншому світі, або зникли, або докорінно змінилися. Тварини, які в звичайних умовах вимерли б, продовжували розмножуватися. Як ви знаєте, і птеродактелі відносяться до юрського періоду. Отже, обоє – найдавніші тварини в історії Землі, що вціліли винятково завдяки цілком незвичним умовам, що виникли випадково. Але здобута вами інформація не залишає місця для сумнівів. Вам потрібно лише надати їх відповідним особам. Я й сам спершу так думав. Із гіркотою відповів професор. Можу сказати лише одне. Насправді сталося інакше. Мені доводилось на кожному кроці стикатися із недовірою, в основі якої... Лежала людська тупість або заздрість. І не в моєму характері, сир. Плазувати перед будь-ким і доводити свою правоту, коли мої слова беруть під сумнів. Я відразу ж вирішив, що мені не личить надавати речові докази, які мав у своєму розпорядженні. Сама тема стала мені ненависною, і я не хотів її торкатися жодним словом. Коли мій спокій... Порушували люди, як ви. Люди, котрі догоджають низьким інстинктам натовпу. Я був не в змозі дати їм відсіч, не втрачаючи при цьому почуття власної гідності. За характером, я маю зізнатися, запальний. І якщо мене виведуть з рівноваги, можу накоїти лиха. Боюся, що і вам довелося випробувати це на собі. Я помацав своє залипле око, але змовчав. Пані Челленджер увесь час свариться зі мною через це, але впевнений, що кожна порядна людина діяла б точно так само на моєму місці. Втім, сьогодні маю намір показати приклад витримки і продемонструвати, як воля може здолати темперамент. І запрошую вас помилуватися цим видовищем. Він узяв зі столу картку та простягнув її мені. І як бачите, сьогодні о 8.30 вечора в Зоологічному інституті відбудеться лекція дуже популярного натураліста пана Персиваля Волдрона на тему «Скрижалі віків». Мене... Запрошують зайняти місце в президії спеціально для того, щоб я від імені усіх присутніх висловив лектору подяку. Я це зроблю, але це не завадить мені, звісно ж, із найбільшим тактом та обережністю, висловити кілька зауважень, які зацікавлять аудиторію, а в декого... Викличуть бажання докладніше ознайомитися із порушеними мною питаннями. Суперечливих моментів, звісно, таркатись не буду, але всі збагнуть, які глибокі проблеми криються за моїми словами. І обіцяю тримати себе в руках. Хто знає, можливо, моя стриманість призведе до кращих результатів. «А мені можна прийти туди?» – поспішив спитати я. «Звісно, можна!» – радо відгукнувся професор. Його люб'язність була майже така ж приголомшлива, як і свавілля, чого коштувала лише його добросердна посмішка. Очей майже не стало видно, а щоки спухли, перетворившись у два рум'яних яблучка» під перті знизу чорною бородою. Обов'язково приходьте. Мені буде приємно знати, що маю принаймні одного союзника в залі, хоч і вельми безпорадного та недосвідченого в питаннях науки. Народу збереться ймовірно багато. Позаяк Волдрон дуже популярний, незважаючи на те, що він шарлатан яких мало. Так от Пане Мелоун, я приділив вам набагато більше часу, аніж планував. Окрема особа не може монополізувати те, що належить усьому людству. Буду радий бачити вас сьогодні ввечері на лекції. А наразі дозвольте вам нагадати, що матеріал, із яким я вас ознайомив, жодною мірою не підлягає розголосу. Але пан МакАрдл... Це наш редактор. Зажадай від мене звіту про бесіду із вами. Скажіть йому перше, що спаде на гадку. Між іншим, можете натякнути, що якщо він пошле до мене когось іще, я з'явлюсь до нього особисто, озброївшись хорошим гарпником. У всьому іншому покладаюся на вас. Ані слова у пресі. Отже, о 8.30. У зоологічному інституті. Він помахав мені на прощання рукою. Я останнє побачив його рум'яні щоки, хвиля стусення чорну бороду, зухвалі очі та вийшов із спокою».